Benvenuti ad Adidive. Oggi ci immergiamo nelle idee di Marco Guastavigna. Ah, sì, Guastavigna. Un educatore italiano con una prospettiva interessante sulla tecnologia e l'apprendimento. Interessante, sì, decisamente. Ehm um, usando i suoi blog come piattaforma. Esatto, usa diversi blog per condividere le sue idee. Giusto per spingere un po' al ragionamento critico e promuovere un uso, diciamo, emancipante della tecnologia. Emancipante, ok, interessante. Per questa puntata abbiamo tre blog come punto di partenza, concetti contrastivi, dove critica la società della piattaforma, poi un blog di supporto a un laboratorio per specializzanti sul sostegno. Ah, interessante. Intitolato già Supporto al laboratorio, nuove tecnologie per l'apprendimento, specializzazione sul sostegno. Wow beta lunga. Eh già, oh, infine ciao. su curriculum online, noiosito. Noiosito. Esatto. Che okay, quindi un bel po' di materiale da esplorare. Sì, sì, un bel po'. Prima di iniziare, però mi ha colpito una cosa, questa vigna critica alluso dell'uso della tecnologia in educazione, sì, che esatto. non è un luddista. Vero, non lo è. Come si spiega questa posizione? Beh, è critico ma non è contro la tecnologia in sé. È più che altro è preoccupato da come la usiamo soprattutto a scuola. In che senso? Beh, c'è una sua citazione che spiega bene questo punto. Ok, sentiamolo. Ad ogni miglioramento della produzione, dell'elaborazione e della distribuzione del sapere, corrisponde un calo del prezzo del pensiero. Oh, interessante. Speriamo non del suo valore. Caspita è una frase forte. Sì, veo. Quasi un avvertimento a non svendere il pensiero critico. Ed è. Al cambio di un facile accesso all'informazione. Proprio così. Ma cosa intende esattamente con calo del prezzo del pensiero? oseva come le enormi quantità di informazioni facilmente accessibili grazie alla tecnologia. Certo, possa farci diventare un po' pigri mentalmente. Ah, capisco. Rischiamo di non analizzare più a fondo, uh -huh. di non elaborare autonomamente le informazioni. Ah, beh, che ci sto a conné. In pratica la tecnologia, se non usata bene, esatto, ci trasforma in consumatori passivi di informazioni preconfezionate. Invece di stimolare il nostro pensiero indipendente. Proprio così. È come se ci affidassimo a Google per pensare al posto nostro. Eh, in un certo senso sì. E questo ci porta al cuore del suo pensiero la tecnologia emancipatrice. Ah sì, un tema centrale. Un tema centrale, nel blog Concetti Contrastivi. Esattamente. Cosa significa per Guastavini a usare la tecnologia in modo emancipato? Bella domanda, Guastavigna Sosiere, che la tecnologia dovrebbe aiutarci a liberare la mente, a sviluppare un senso critico, a mm. mettere in discussione le narrazioni dominanti. Esatto. Svelarne l'ambiguità in modo emancipato e con scopo emancipante. Wow. Significa in sostanza smontare l'idea che la tecnologia sia per forza progressista e positiva. Giusto. E usarla invece per analizzare e contrastare le strutture di potere ah, che può... spesso ci sono dietro. Quindi usarla come strumento di critica sociale e politica? Sì. Non solo come mezzo per accedere all'informazione? Esatto. Ma questo, come si collega alla sua critica della società, della piattaforma? Ecco, Guastavigna è molto critico verso la società della piattaforma. Sì. Quel modello economico e sociale basato su grandi piattaforme digitali che controllano l'accesso all'informazione e ai servizi. Eh. Lui sostiene che queste piattaforme, anche se sembrano strumenti di progresso e democrazia, mm. sono in realtà prodotti di un sistema capitalistico che mira al profitto. Questo ha scapito della privacy e dell'autonomia degli utenti. Quindi è un'arma a doppio taglio. Eh sì, sì offrono opportunità, ma allo stesso tempo presentano dei rischi. Esattamente. E a proposito di rischi, questa vigna parla anche di società della conoscenza sorvegliata. Società della conoscenza sorvegliata. Si può venire i brividi. Un po' sì. Immagina un mondo dove la conoscenza è controllata e manipolata per scopi commerciali o di controllo sociale, uh -huh. è quello che succede nella società della piattaforma. In che senso? Le nostre attività online sono tracciate, i nostri dati vengono raccolti e analizzati sì, per creare profili dettagliati che vengono poi usati per influenzarci. Caspita, spesso senza che ce ne accorgiamo. E quindi la conoscenza esatto. invece di essere uno strumento di emancipazione diventa ah. un mezzo di controllo e di sfruttamento. Proprio così. A questo punto mi viene da chiedermi cosa possiamo fare per non finire intrappolati in questa rete. Bego, a Stavini usci dall'esempio. In che modo? Nei suoi blog non usa cookie traccianti pubblicità o sistemi di raccolta dati. Ah, davvero? È una scelta forte e un impegno concreto per una condivisione libera del sapere. Interessante. In contrasto con la logica di profitto e controllo che domina molte piattaforme online. Quindi un'alternativa possibile. Sì, lui crede che la conoscenza dovrebbe essere un bene comune non una merce da vendere al miglior offerente, una boccata d'aria fresca. Ma a parte l'esempio personale come applica concretamente queste idee nell'insegnamento. Nel blog dedicato al laboratorio di nuove tecnologie per l'apprendimento ci sono esempi pratici del suo approccio. Ah, ok, e di cosa si tratta? Questa vigna propone di usare la tecnologia in classe in modo consapevole e critico come strumento per favorire l'apprendimento attivo e lo sviluppo del pensiero critico. Quindi non solo come mezzo per accedere all'informazione, ma no, no. come strumento per elaborarla e trasformarla. Esatto. That... E quali sono le strategie che propone? Ad esempio, incoraggia all'uso di mappe concettuali, mm. la creazione multimediale e l'approccio Universal Design for Learning. Universal Design for Learning. Sì, in breve, UDL. UDL. Ok, di cosa si tratta? È un approccio che mira a creare ambienti di apprendimento flessibili okay. e adatti a tutti gli studenti, a prescindere dalle loro capacità e dai loro stili di apprendimento. Quindi è un approccio inclusivo? Esattamente. In pratica si tratta di progettare lezioni e materiali che okay. offrono diversi modi di presentare, coinvolgere e far esprimere gli studenti. Quindi, ad esempio, invece di spiegare un concetto solo a parole? Sì, ovviamente. Si potrebbero usare immagini, video, mappe concettuali, attività pratiche. Esatto, giusto. Giusto. E la tecnologia può essere molto utile in questo. Certo. Guastavigna, ad esempio, incoraggia l'uso di software per creare mappe concettuali, presentazioni multimediali, video interattivi, simulazioni e così via. Quindi non si tratta solo di consumare passivamente contenuti, no, no? ma di usare la tecnologia per creare, elaborare, organizzare e mettere in azione le informazioni esattamente in pratica per costruire attivamente la propria conoscenza Proprio così, ed è questo un aspetto fondamentale dell'approccio emancipatore alla tecnologia di Guastavigna. Giusto, sa. Non vuole che gli studenti siano solo consumatori passivi di tecnologia, eh. ma che diventino utenti critici e creativi, capaci di usarla in modo autonomo e consapevole per i propri scopi. Un obiettivo ambizioso, ma direi fondamentale in un mondo sempre più digitale. Assolutamente. E a questo proposito, ho l'impressione che Guastavigna non si limiti a fornire strumenti e strategie. Vero? Ma che proponga una vera e propria filosofia dell'uso della tecnologia in educazione. E ragione ci invita a riflettere sul ruolo della tecnologia nella società, nella nostra vita, non mm. dare per scontato che sia sempre e comunque un bene. A usarla in modo critico e responsabile, a non farci dominare da essa, ecco. ma a usarla come strumento per ampliare le nostre possibilità e raggiungere i nostri obiettivi. Un messaggio importante non solo per gli educatori, ma per tutti noi. Sì, sì, decisamente. Ma per ora ci fermiamo qui. Nella prossima parte del nostro deep dive esploreremo più a fondo come Guastavigna traduce questa filosofia in proposte concrete per la didattica. Fatto, allora alla prossima. A presto. Riprendiamo il discorso su Guastavigna e su come applica le sue idee alla didattica. Sì, nella prima parte abbiamo parlato di un uso consapevole e critico della tecnologia a scuola. Giusto un uso che favorisca l'apprendimento attivo e il pensiero critico. Ma concretamente cosa significa? quali strumenti e strategie suggerisce? Bene, il suo blog, Supporto al Laboratorio Nuove Tecnologie per l'apprendimento, specializzazione sul sostegno. Ah, quello dedicato al laboratorio per specializzandi. Sì, esatto, ci guida passo passo nell'uso degli strumenti digitali per creare materiali didattici inclusivi. Inclusivi. Sì, basati sull'approccio Universal Design for Learning. Ah, sì, UDL. Chiara, faccile sto puoi ricordarci in breve di cosa si tratta? Certo, l'UDL è un approccio che punta a creare ambienti di apprendimento flessibili è accessibile a tutti gli studenti uh -huh. a prescindere dalle loro capacità e dai loro stili di apprendimento. Quindi è un approccio che si adatta alle esigenze di ciascuno. Esatto, in pratica si tratta di progettare lezioni e materiali oh, sì. che offrono diverse modalità di uh, presentazione, di coinvolgimento, di azione ed espressione. Quindi, ad esempio, invece di limitarsi a spiegare un concetto a parole, sì. si potrebbero usare immagini, video mappe concettuali e attività pratiche. Esatto, insomma, coinvolgere diversi tipi di intelligenze e stili di apprendimento. Proprio così, e la tecnologia può essere un valido alleato in questo. In che senso? Be questa vi incoraggia all'uso di software per creare mappe concettuali, mm -hmm. presentazioni multimediali, video interattivi, simulazioni e così via. Ah, ok, quindi la tecnologia come strumento per diversificare l'offerta didattica. Sì, l'importante è che non sia fine a se stessa, ma un mezzo per rendere l'apprendimento più efficace, inclusivo e stimolante. E questo si sposa perfettamente con la sua idea di tecnologia e empatia Patrice. Giusto. Invece di imporre un unico modo di apprendere, si adatta alle esigenze di ciascuno. Esatto. Rendendo l'apprendimento un'esperienza personale e appagante. Proprio così. A proposito di mappe concettuali, Gustavo Vignia sembra essere un grande sostenitore. Sì, si, le considero uno strumento chiave per l'apprendimento. Perché? Perché aiutano gli studenti a organizzare le informazioni in modo significativo, a che... mettere in relazione i concetti, mm. a sviluppare un pensiero critico e sistemico. E la tecnologia come si inserisce in questo? Beh, anche qui può dare una grossa mano in che modo? Esistono software che permettono di creare mappe concettuali in modo semplice e intuitivo, mm. di condividerle online, di arricchirle con immagini, video e altri contenuti multimediali. Quindi è un modo per rendere le mappe concettuali più interattive e multimediali. Esatto, immagina le potenzialità. Sì, davvero interessante. E poi non dimentichiamo che creare mappe concettuali eh sì. è un'attività che stimola il pensiero critico. In che senso? Beh, per creare una mappa concettuale bisogna analizzare le informazioni, individuare i concetti chiave mm. e le relazioni tra loro. Quindi un processo attivo di elaborazione e riorganizzazione delle informazioni. Esatto, non si tratta solo di consumare passivamente contenuti, ma di usare la tecnologia per creare, elaborare e organizzare e mettere in relazione le informazioni. In pratica, per costruire attivamente la propria conoscenza. Esattamente, questo è l'aspetto rivoluzionario dell'approccio di sta vigna. Okay. Lui non vuole che gli studenti siano solo consumatori passivi di tecnologia, mm -hmm. ma che ne diventino utenti critici e creativi, Giusto. capaci di usarla in modo autonomo e consapevole per i propri scopi. In questo senso la tecnologia diventa davvero uno strumento di emancipazione. Proprio così. Un obiettivo ambizioso ma fondamentale in un mondo sempre più digitalizzato. Assolutamente. Ma questa vigna non si limita a fornire strumenti e strategie, giusto? Sembra che offra una vera e propria filosofia dell'uso della tecnologia in educazione. Hai ragione, Luigi ci spinge a riflettere sul ruolo della tecnologia nella società e nella nostra vita. Mm -hmm. Ci invita a non dare per scontato che sia sempre un bene, okay. a usarla in modo critico e responsabile, a non oh. farci dominare da essa, ma a usarla come strumento per ampliare le nostre possibilità e raggiungere i nostri obiettivi. Un messaggio importante non solo per gli educatori, ma per tutti noi. Certo, per tutti. Ma come possiamo mettere in pratica questa filosofia nella nostra vita quotidiana? Beh, prima di tutto dobbiamo sviluppare un senso critico nei confronti della tecnologia. Ah, ok. Non dobbiamo accettare passivamente tutto ciò che ci viene proposto, Giusto. ma dobbiamo imparare a valutare le informazioni, a distinguere le fonti attendibili da quelle inaffidabili, a mettere in discussione le narrazioni dominanti, a non farci manipolare dagli algoritmi e dalla pubblicità. Ok, e altre parole, dobbiamo diventare utenti consapevoli e responsabili. Esatto. Non solo consumatori passivi. Mm, proprio così, e questo vale non solo per l'informazione, ma anche per i servizi e le applicazioni che usiamo quotidianamente. A volte mi sembra di essere sommersa da zodifiche pubblicità e richieste di accesso ai miei dati. Capisco quello che dici. La chiave è fermarsi un attimo e chiedersi: sì, quali sono i fini di chi ci fornisce questi servizi? Mm. Quali sono le implicazioni per la nostra privacy, per la nostra autonomia, per la nostra libertà? Domande importanti. Se sì, dobbiamo imparare a usare la tecnologia in modo strategico per raggiungere i nostri obiettivi, mm. non per farci controllare da essa. Un compito impegnativo, ma ne vale la pena. Assolutamente. E a proposito di controllo, vorrei tornare al concetto di società della conoscenza sorvegliata. Ah, sì, un concetto inquietante. Come possiamo contrastare questa tendenza preoccupante? Difendendo la nostra privacy, la nostra libertà di pensiero, la nostra autonomia. In che modo? Dobbiamo essere consapevoli dei rischi della raccolta e dell'analisi dei nostri dati. Certo. Imparare a proteggersi. Usare strumenti che ci garantiscano un minimo di anonimato. Okay. C'eliere piattaforme e servizi che rispettino i nostri diritti. E qui questa vigna ci offre un esempio concreto con i suoi blog privi di cookie traccianti pubblicità e raccolta dati. Esatto, una scelta coraggiosa che dimostra come sia possibile creare spazi online liberi indipendenti anche in un mondo dominato dalle grandi piattaforme. Quindi un modello alternativo è possibile. Sì, lui ci ricorda che abbiamo ancora un margine di azione okay. che possiamo scegliere come usare la tecnologia, mm. che non siamo condannati ad essere solo utenti passivi e manipolati. Giusto. Possiamo ancora riappropriarci del nostro spazio digitale. Sì. Possiamo ancora costruire un futuro in cui la tecnologia sia al servizio dell'umanità. Oh okay. yeah. Non ne contrario. Un messaggio di speranza e di sfida sì. che ci accompagna verso la terza e ultima parte del nostro deep dive. Bene, allora tra poco? A presto. Siamo arrivati alla parte finale della nostra esplorazione delle idee di Marco Gastavigna. Eh sì, un bel viaggio, direi. Ma abbiamo toccato tanti punti interessanti. Mh, mm, vero? Abbiamo parlato della sua critica alla tecnologia usata senza riflettere. Giusto della sua visione di una tecnologia emancipatrice. Esatto, e del suo impegno per una conoscenza aperta e Poi abbiamo visto le sue proposte per una didattica innovativa. Sì che tenga conto delle esigenze di ogni studente. Prima di concludere però vorrei tornare su una cosa che mi ha colpito. Dimmi pure. L'idea che la tecnologia possa in qualche modo influenzare il valore del pensiero. Assì ah, un tema cruciale. Ricordi quella citazione di Guastavigna? Quale? Ad ogni miglioramento della produzione della lavorazione e della distribuzione del sapere corrisponde un calo del prezzo del pensiero. Speriamo non del suo valore. Ah, sì, certo, una frase che ci fa riflettere. E sì, si ci mette in guardia dal rischio di diventare pigri mentalmente. Vero di delegare alla tecnologia il compito di pensare. Un rischio concreto, direi, in un'epoca in cui siamo bombardati da informazioni, che sì, spesso sono informazioni superficiali o manipolate. Esatto, e questo rischio si amplifica in ambito educativo. In che senso? Beh, la tecnologia, se non usata con attenzione, può ostacolare lo sviluppo di un pensiero critico giusto può rendere gli studenti passivi e poco inclini all'approfondimento ecco perché è importante l'approccio di guastavigna quello che abbiamo chiamato emancipatore sì esatto usare la tecnologia per liberare il pensiero non per imprigionarlo per sviluppare un senso critico per mettere in discussione quello che ci viene detto per costruire nostra conoscenza in modo autonomo un obiettivo ambizioso che richiede l'impegno di tutti. Di chi? Di educatori, studenti, genitori, cittadini, insomma, yeah. di tutta la società. Hai ragione, tutti dobbiamo imparare a usare la tecnologia in modo consapevole e critico, responsabile. Ma da dove partire? Qual è il primo passo? Beh, forse il primo passo è proprio la consapevolezza. Cosa intendi? Riconoscere che la tecnologia è uno strumento potente che può essere usato per il bene o per il male mm. e poi farci delle domande. Ad esempio, chi controlla questa tecnologia? quali sono i suoi obiettivi? Quali sono le conseguenze del suo utilizzo? Domande scomode ma necessarie. Sì, altrimenti rischiamo di diventare, come diceva Guastavigna, consumatori passivi di informazioni preconfezionate. Proprio così. E per concludere vorrei citare un'altra domanda di Guastavigna. Quale? Come possiamo garantire che la tecnologia serva come strumento per responsabilizzare gli studenti, anziché rafforzare le strutture di potere esistenti o diventare una distrazione dall'apprendimento più profondo? Una bella domanda che ci invita a riflettere e non dare niente per scontato. Eh sì, una domanda che ci spinge a immaginare un futuro diverso in cui la tecnologia sia davvero al servizio dell'umanità un futuro in cui la tecnologia ci aiuti a pensare meglio, non a pensare meno. E con questa provocazione si conclude il nostro deep dive nel pensiero di Marco Guastavigna. Grazie per avermi accompagnato in questa esplorazione. Grazie a te per le tue riflessioni e grazie a tutti voi per l'ascolto.